Chaileak lehenengo eguna du, gaur ostirala da eta hau berrrion albistegia duzue berriosari irrraatiaren albiste, berrio albiste emankizuna. Mendialdean, hasiko dugu aktualitatearen kontakizuna gaur zabalduko baita aurre matrikulazio epea. E, euren semealaak lehen aldiz eskolaratu nahi dituzten gurasoek gaurtik aurrera eta hototssaarren zortzira bitartean gure herriko zentro publikoetan egiteko aukera izanen dute Mendialdea bat eta bi eskola publikoek kalitatezko hezkuntza publikoa eskaintzen dute bai D ereduan baita til A ereduan ere informazio gehiago jaso nahi duenak mendialdeara urbildu besterik ez du egin behar edota ondoko telefono zenbak ira bederatzi lau sortzi, Iruero bederatzi lau sei bederatzi bi zentroetarako zenbaki berbera baita bedderatzi lau sortzi Iruero bederatzi lau sei bedderatzi. irekierea feste antolatu du Ludoteka Berriak. Ludoteka Zerbitzuak bere egoitza aldatu du Don Estebe plazatik Eguzki plazaren lehen zenbakiram. Leku berriak bere ateak zabalduko ditu gaur bertan, irekiera jai baten bitartez itzordua arreatxaleko bostak eta laur denetan izanen da irriki pirriki taldearen eskutik. Eta aste buruko itzorduak aipatzen hasiko gara gorain, Chakurresiketari buruzko jardunaldia antolatut dituzte Larunbat eta Iganderako. Biar Larunbatarekin otsanda Sakure Eskolako Mikel Valentzia ga Berrio hitzaldia eskainiko du ondoko lemarekin, Chakurrea gizartera egokitzean, komunikazioa, sozializazioa eta harremanak dena den aipatu behar dugu hitzaldia gaztelaniaz izango dela. Itzordua kulturgunean izanenda Arratsaldeko 7etan eta Igandean berriz otsanda Sakure Eskolak erakustak Eskainiko du Euskal Herria plazan eguerdiko amabietan. nauteriak ateiokadu ditu da, eta herriko zenbait kolektibo mozo, mo, mozorroak berotzen motorrak berotzen hasiak dira da. Bueno, motorriak eta mozorroak ere bai eta hoietako bat zulu alai, elkartea da, otxailaren bederatzirako sagardotegi afaria antolatu baitute, iluntzeko bederatzietan txotxirekiera eginen dute amarrrietan afaria eta amabietatik aurrera gau pasa itzordua elkartearen egoitzan izanen da eta txartelak salgai dituzueia da Erria eta kale berri tabernetan Hogei euroko prezioan bazkidentzat eta 23koa bazkide ez direnentzat. Eta hei nauteri esari garela, ez zinaipatu gabeutzi Txolin berria. Bai, izan ere, Txolinien irudi berria ezagutzera eman nahi du berriozarko udala korretarako, hainbat lekutan jarri dute ikusgai, arekin oitu gaitezen. Iragan astean kulturguneko atondoan egon zen, aste honetan mendialdea eskolan dago eta jarri ludotekara eta aurre eskolara joanen da. Otsailaren lautik zazpirako astean Txolinien jantzia eta oinetakoak bukatuta, lehenengo aldiz aterako da kalera otsailaren zord zian artikara eginen duen bisitan pertsonaia, e, txolin pertsonaia artikako alkate izan baitzen. Agriatxaleko zazpite erdietan aterako da segizioa berriozarko auzo agretik. Eta kirolak aipatuko ditugu orain, zehatzago esan da, berriozar futbol elkartearen norgeiagokak haste asteburu honetarako gizonezkoen futbolari dago kionez berriozarko lehen regional mailako taldea burladesen kontra arituko da bihar larun batarekin agriatzaleko lauretan berriozarren. Bigarren gazteak taldeak laguneken kontra barainainen jokatuko dute lauretan igantean. Eta kadeteak a taldeak San Ignacio izan du aurkari larun batean, eguerdiko amabietan larra biden. San Ignacio izango dute ere aurkari kadeteak bekoek eta berriozaren jokatuko dute amabietardietan larun batean. Aurriak A taldea ardoiren aurka harituko da larun batean, goizeko amartardietan hemen berriozaren. B Be taldea kanpoan Lizeo mojardinen kontra leskairun eh, eh, hain zuzen ere seietan larun batean. Eta emakumezkoen futbolari dago kionez, regional maliako berriozarko taldea amigoren kontra jokatuko du, larun batean agerratxaleko seiter dietan berriozakren. Eta e, neskak baino baina zazpiko futbolakoek oberenan kontra, oberenan bedratzi tardietan larun batean. Eta sortziko futbolaz e, arituko gara, baina gizonezkoen e, taldei buruz, a taldea amaiaren kontra jokatuko du, igandean goizeko amaiketan amaiaren ian Eta B taldeak aarrrabiaren kontra berriozarren arren larun batean hamabiak eta laurdenetan. Eta atarrabiatik e, atera gabe taldeak paz deziganda ikastolaren kontra jokatuko du atarrabian larun batean goizeko bederat terdietan. erdietan. Be taldeak errotxapearen kontra jokatuko du goizeko hamaiketan larun batean berriozarren. uantsa denez, eh ez dago Futbito norgeiagokarik, beintzat berriozar futbol e, elkarteak ez dizkigu elarazi hitzordu e, hoiek eta bein kirol norgeiagokak ke gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da. <gülüyor> berria egunkaria hartuko dugu izpide, lenik eta abein eta antxoainera doa lehenbizi, ba, bertan titular honekin zabaldu baitu, aurko edizioa Andre baten ilketa egotzita, bigizon atxilo hori da, eguneko berrietako bat baita gainontzeko egunkarietan ere eta beste bat seguruenik ba, Nafarroako kutsa da, kan hausiaren inguruan Xavier Barber esekako kideari elkarrizketa egin diote berria egunkarian eta Auxeda titularra. Falta zaigu aserrrea erantzun bihurtu eta boterea kolokan jartzea, hori xe dio Xavier Barberrek. E, bestelako kontuen artean Ustelkeria kasu gehiago raingo Alderdi Popularreko Peperen PPren Ustelkeria uziak Rajoi eta Alderdiko buruzagiak Zipristindu ditu eta bukatzeko Ipar Euskal Herrira doa berria ondoko leherroburuarekin. Hendaien ikastola bat bategitearen aldeko martxarekin bat egin dute Alderdi Politiko Ugarik. <gülüyor> diario de noticias hartuko dugu esku artean eta hau ze irakurtzeko gugu lerroburu nagusian PSNren zenbait afiliatuk sinadura bilketa abiarazi dute Roberto Gimenezik kanauzian gogorriokatu dezan eskatzeko eta nola ez ba, gaurko honetan ere ba ospitaletako sukalde zerbitzua aipagai dute egunkariek catering zerbitzua ostiral honetan helduko da 나farroako ospitalera 11 egunetan berri kexia jaso harren. Gaur beraz, helduko da zerbitzuarin anfarroako ospitalera orain artean e, bideko e, ama ospitalean egon zen, e, egon baitzen edo e, aplikatu baitzen eta bueno, ba, esan bezala berriun bat kexia jaso izan dira amaika egunetan. Bestelako titularren artean lehen ere aipatu dugun albiste lazgarri bat. Bi atxilotu Antsoa etxebizitza batean Andre bat erailtzea egotzita. Eta bukatzeko ustelkeria kasu gehiago fiskalaren ustez peperen agintarien kupulak deklaratu beharko luke. gara egunkariari begiratua emango diogu orain eta egunkari honek 나farruari buruzko titular ugari dakartza gaurko honetan Marta berak onartu du osasun txartelik ez duten inmigranteei fakturak egiten dizkietela eta bestelako kontuen artean kontu buruz hitze eginendu du oposizioko taldeek PP eta PSN esalbu bat dute kontu zen biharko martxarekin bihar manifestazioa deitu baitute 나farruako kutak an eh, protesta egiteko. Bestelako kontu batzuk, Aralar Nafarroa baik mozio parlamentarioa sustatuko du Ustelkeriaren aurka eta ezkuntzari dagokionez, hauxe Bert ministroaren hezkuntza erreformaren aurka herri mailako erantzuna eskatu dute. Ikastolek bukatzeko, ba lehendikera aipatu dugun albistea bi atzilotu antxoainen emakume baten hilketarekin zerikusia izan dezaketelakoan. Diario de Navarrak berriz aurrera egiten du bere edo aurrera egin du bere herriportaje sortarekin, langabeziaren inguruko herriportaje sortarekin eta gaur atzoi iragarri ziguten bezala, antsoain berriozareta artikadi dituzte ispide naiz eta e, guk ere aipatu genuen bezala datu solteaek ez dituzten ematen ez ezaintzat edizio digitalean. Antsoain berriozareta artika langabezia ta saltuena duten hiru herriak horixe lerro burua eta badira beste kontu batzuk ere antxoainen ema, e, hildako emakumea adibidez balizko droga bat egon liteke labankadazera hildako emakumearen hauziaren atzean eta osasun bidea ere aipagai du diario de Navarreak osasun bideak ospitaletako sukalde zerbitzuko enpresa zigortu lezake hasierako atzerapenengatik eta bukatzeko, ba nola ez beste e, gai e, bueno garrantzitsu bat gaurko garrantzitsuenetako bat bar zen asen ustek, ustezko B kontabilitateak lurrikara eragindu Partido Popularrean. Kiosko digitala itxi eta euguraldiaz mintzatzeko ordua iritsi zaigu. <gülüyor> Gaurko iragarpenek esaten dute e, Temperaturek Eutsiko diotela nola bait ba, e, orain arteko Giro atxe ginari Baina hori bai berakada gaur bertan Hasiko da iluntzean eta badiru di Biarko ba, jeitsiera Nabarmena pairatuko dutela termometroek Eta gaur adibidez Amalo graduko temperatura maksimoak Izanen baditugu Biarko iru gradura ez gara Iritsiko, beraz amar gradu baino Gehiagoko jeitsiera hor e, ordu batzuen buruan, hori asteburu honetarako iragartzen dutena. Horaintxe bertan, irugraduko temperatura dugu behirri hozarrien, behelainoa izan dugu, goizeko lehen orduetan, eta zeruak estalita, egonen dira, egun osoan zehar. Hau seizan da dena gaurko albistegiari dago kionez informazio gehiago datozen orduetan, berri osar irretiaren jesintonian, FMko eun.zortzian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.